wa zkuru iz jalakum khulafa min badi adl sadaqallahu alazim ila akhir alaya. Tendëruar jamat Allahu kabul namazë që një ditë. Allahu jalla jalalu inshallah kabul Ramazanin. Edhe gjitha ibadetet kabul Allahu neve edhe atimet që janë në xhlisin ton prej muslimanëve anë ban votës kanë inshallah. Maide ristata 4 në sura Al-Araf në vazhdim në lidhje me pëngamarin e Allahu gjelle gjelaluhu salih a.s. edhe me mojizën e ti, ajo që ndodhi në pikat shkurta e se kam gjelë, ajo që i kam betë po e se kam sot. Tha, kështu prapë, prej gjedë, tha kjo lupë, ash mrekulli e ime me të silen unë dihë mohëm, edhe mrekullit Allahu pëngamarve a.s. salatu vë salam javjabë dhorat ta kësto bil muajgjizati u jidu të kerruma, me muajgjize janë të ndëruar prej Allahu gjëlle gjelaluhu për me vërtetu për nga mërlëkun e vërë. Kjo kanë dohë me ademine dhe me deri gjithë për nga mërë zinjirin ative dherë të Muhammed Mustafa s.a.s. Espjegojshin ligjine Allahut, u kundërstoshin nga populli i përdorëshin mojizet me i vërtetu se ati që po e themi, ja, a, jemi të nëthejt të vërtet. Më ljopëa ishte mojizja për më marit salih. Tha më se prekni këta me dorë. Që ata e prejnë, kështu tham gje. Që atë ljopë e prejnë. Do të thët, atës kishin shka me prejtë që të ljopë, se veç që ajo ljopë ishte. Kur ti ka lojsh kufit e vendeve që Allahut ndalon, e të hish në fushën, Ai ku e ka bën me vit kuqe, atje jën rrezik po. Pra. Njerzit getbot do i manifestojnë me shenjat e veta xhamati ndershëm. E nojn rrimën edhe e noli transformatort mad i, transformator i vën një vit kuqe, thot vi sok napon gjuna aty ve shkojn. Naponi lart, domethënë largohu prej këtu. Mos rri, mos rri këtu, këtu s'ken, nkehim zolën ku e kish ti veten shumë rrezik. Thoj naponi lart, ik prej këtu. Nuk banë me nejtë nërë centralin e termë, nër, nër, nër një elektrocentral shumë të malë me shku me shtru pësëqien me, me bom abet. Edhe aja është vend, edhe aja është në këtë dujo, po ja që i për ti e zbanë me hijatis e kehin rëzik. Lofën të cilën Allahu i aboni muajgjiz e salih a.s. e prehë, s'kishin qëtër mishka me prehë, që ati kuj ka ndalu Allahu gjëllë gjëllë luftë. صلى الله عليه السلام تذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوؤاكم في الارض تتخذون من من سهولها قصورا او بوبل مصهرر ايش كان دولي بوبل اد ايو جيوس ميعو فراد دي تري ديتافه پر شقس پیغمبرت الله ياتين ليجن الله جل جلاله كثرت لينتم مرات E ta është juve mas adit që ardhët Javë mundësoj Allahume i bod do pun Që ative nuk javë mundësoj Tha të të khidhune Minës min minë suhuleha kusur Tha ju pëndërtoni në luginat Në rafshet e viseve të juveja Saraje Edhe palate Vazhdojnë ajeti thatë o minë elgjibali bujuta E na për kodra shtëpi Qëka mu mërveshtë edhe sh? Ajë Saraje asë shpia Edhe ajë shpia vila, a sa në shpia, edhe ajo në shpia, pra, për indërtoni vila të ju e, e kura një kerim i tha në rafshin, e në kodër, për indërtoni kodrat, e shtëpit, të më falmi, vila të në rafsh, e shtëpit në kodër, pëse kështu, qëka u po? Kusha ma i marë? A vila e me modhe a shpia? Vila e me modhe, thujnë filoni kishtë e një shtëpit, kështu me thonë bidhoma një kërido, thujnë filoni një dhomë që dhja po tri. Ka që ba nësa se kam atë e për rrallë? Thujnë, filoni kishtë një shtëpi, 5 dhoma, 6. E thujnë, filoni kishtë ndërtu villë, e qka kishtë në të villëm pra? 3 banjo. I kishtë 4 banjo, me di koridora, 4 kap, me podromë të madhë, 5 dhoma nëllë, ditë mdhaja, ka 10 me 10, një salon për misë 5 mdhajt me 10, në nënkullëmi ishte 5 mdhajt, villë! E për para kopshtin vila është kështë me pas kopsht për para, e s'ka kopsht në malë, pra, pa ka kopsht ati ku ka uj, ati ku anë rapsh, ati ato ka but, mërë për mu për këta, tha Allah, për i ndërtonin, vila të ju janë rapsh, tha për i ndërtoni shtëpi të juve në bregë, ku shë janë ato, aton shartë, aton popova shabë, Ajo te shalli hodhut propozumna me ivuemnin shalli hodhut. Shkon qishreshti a zeza apo polozhapkaya bor. E bardha e borr si shalli hodhut, ama neves po naihako, kam ja ja -ka, e thon jo ve, aj tashme ka emnin mo. A djash bardha je, e janë shtëpi ta jonal. Tash po ju thoj ndrişe ktive shtëpive, që Allahu çamnim 1500 vet, këtë sistem e ka ter Kurani i Kerim, e flaq për mia 10 vjet më për parë, po ju thën weekendica. Vikendis, po ban, që ato shka kanë vikendit, kanë edhe vikendit, edhe shpi edhe vilë. Tu tri ati kanë. A këto qertë kanë që kanë shpi, këto s'kanë vilë. A s'kanë mundësine pas vikendit. Këto janë une dhe ti. Këto me shpia. Allahu dhe le zhe lalu, këtive t'adit, këtive, e, ka u mësali, ju tha ju. Po i ndërtoni pra, vilat e jua janë rapshë, e për po ndërtoni shtëpijit e poshimit në aer, në në naltin mbidetare, a tje ku njëriu merë frimbalirë, a, a tje ku njëriu asmen e shëndosh, a tje ku ju dilni me bëha i gare, a tje ku ju muslimanet ndosht të adënjare, keç përdorni kur dilni, a tje, e keç përdorni se me ndoni të e njënda prej popullit, e dilni nalt, a tje, u lakuri qoni pra... I mirë një familit e juve, ju, ju me ndoni se si dilesh në kodër, shtishka të duesh me bomo, se ki dalë në kodër, si jema në katonë, në katonë a marë, jo, edhe në katonë a marë, edhe në përmi katonë a marë, edhe nërkatonë a marë, edhe të deti a marë, në buzliqenit a marë, në malë a marë, marë janë në kejtë venet marë, e ndërë në kejtë venet a ndërë. Tha pra, të të të khidhune min suhuliha a kusura, o të të edhe nga për kodra për ndëtër një shpite ju. Tha të kuru ale Allah, tha thoni pra alhamdulillah, për këto një mëte. Ani se i keni? Së prish punë? Inshallah ke e villë, inshallah ke e hotel, inshallah ke e palate, inshallah janë ma shumë se një tuat, inshallah rinë që këtë botë të të ndërtojshë, inshallah rinë që të bajshti një që në shtëpi i tuat, inshallah rinë që edhe së tërnipit të pregatit të shtëpijen që për dhëkurëu ala Allah këtët mira që javdha Allahu gjelle gjelalu thunë alhamdulillah mos rrëi qërë par asaj që e këndor thunë alhamdulillah thunë ozë zërë qëtoje po thunë zërë qëtoja qëtërit për dhëkurëu ala Allah wala fela ta'faw fil ardi mufsidin mos hasën si përfaqët toëkës me të qërëguluar edhe qërëguluos mos hasën Ulemot kanë shkua që largë, kanë thonë fjallat shregullim, në tuk, unë do të heti i shregullu në tuk, që ka përfshin në vete? Ka thonë i përfshin të mlojat, edhe i përfshin të voglët. Prej të voglëve, kanë thonë, nëse njoni prej neve, vendosë me shkua i shregulluar, thot duhet me qenë i shregulluar për me hinë listën e të shregulluarve. Thonën për shemblë, do kanë thonë këtu, nëse njoni prej neve, Hajt broqë do të çel më shumë se një pull këtu. Një pull. Të gjithë njerëzit në botë janë të men, të mendimin se s'ka problem, për ditën pula fol shumë. Për ditën pula fol shumë. Edh as interesante shumë. Të të të neuro neuropsikiatrat e mëdha në botë në në, në, në neuropsikiatrikë të jona Studiona ma islami ashtë neuro, ashtë psikologi, ashtë sociologi, ashtë metodologi, ashtë islamologi, e gjitha gjonat janë këtu të, të naftë, kitabja Allahut ashtë përpshiz, parate ashtë ajë sistem. Shkojnë di vetë të mjeku, të mjeku psishiatër. Shkojnë di vetë, di tri, kanë zëde 5 veç, kanë zëde di veç të mjeku, të ditë shënërsh njaj, të ditë ka 97 kilogram, të ditë cilis si ma shë Allahut, Të dit ka shpinas si si shtille betoni çka han katin e poshtë. Edhe lipin këshilla prej mjekut. Tha mjeku të mjeku kështu. Shtopi është element çkatrruës i organizmit të njeriu të për shkak se ash deportuash nëse njeriu s'din më umbrojt prej ati. Rezultatet e kia i ka mas 15 viteve. Fillojn mas pas 20 viteve. Paguan trash Prisodet nëse ndodh mas 20 viteve nis me paguj të shumtë. Te dit këto gjëmteri ngojnë këto biseda. Pra i mjekut. Që skas ftoftni, thot mjeku kështu, ftofti ashtrëngimi i damarëve të organizmit të njeriu t e pastaj nëse djersosh edhe nuk mbështellesh, kalon prej jashtë ajri i mrenda shndrohet në ujë e ai u i mrend dhe e ka hem rheumatolog, romapi, romatizëm e pastaj kalon ai në një fazë matron e kohemin ishias edhe aj, si të apengojë si një gjontërët, e kajmë një lumbago, si të kalojë një lumbago, atëherë të tivikat, po më dhamë midisi, po më dhamë kuki, po më dhamë brili, po më dhamë ki, e bo është defekt. Në atë ditë kur këto di gjemë, njenë në gjendën shëndetësore matë mirë, i ndëgjojnë nga mjeku këto kshila, dohalin prej mjekut. Njoni, vishët mirë edhe mshqenë në të dherë a mjekut, A i qetri një pullë e ka të hapën, minus një zetë në rzërë e hapë edhe një qetër, të një dhe një qetër për rrugë. Këto të fjollë, që të dhia, që kjo fjollë, a shka për të ditë e njëta? Po. Këto të ditë, a patën men? Po. A ishin të ditë të menqër? Po. A i ndëgju në të ditë kshilat barabar? Po. A i boni doktorit dë njërit me hile? Fare. Kur dullën, pra. Kushi qëj këto di, njoni me umështel, me i pasë hatrin vetët, e tjetëri me u botë dasë gjikësin qëj, e tënë e mas, mas njëzet vetëve me thonë ki, atëherë ta kishë nëngu doktorin. Mira i në thamuë, pra a i që i pytë njerëzit se s'kanë një din, pse njerëzit janë shumë fe, a i ka në përmeti shemblë i mundësit e plota me ditë, pse njerëzit nuk janë një fe, Allahu zbritit e vratin për kejt, po do e hapën gjokës si një tregunat i gjokës. Tregun Allahu zbritit i nxilin për kejt, po do, Israelit, po do e pranun dojo. A i zbritit i kurani kërimin për kejt njerëzit, kur kuj nuk ja boni me hile. Ramazani ardhë i lidhën me hilalin Ramazanit. A i hilalin Ramazani dul për kejt njerëzit, në do katë natë, do po hanë, do po pinë. Sa të pashtë një rastë shumë të që ditë shumë. Sot fash një rast shumë të çuditshëm nuk e kam pasur asnjëherë. Me një kar në burg të rrafin ton, cigaren e kishte kaq përi, da mazlë kiton. E, e kishte kalni cigaret gat, e ball për ballë u mridëm të gruja, dashëm ja herk der pi goje pas një amur se ajo i krijën te xhami. Djerda as mbi gruja u maruzë burri asaj, pevozit karrin me disk s'aj atmosfere namazan tash dashëm ja herk pas një amrin se ajo i krijën diherë e që i krijën të dhe artër të gjomi a gjë, uj, nderuar, a ke i dëshirë me ditë pëse njerëzit janë do në shumë fe? A ke, a ke të qartë ashtë për kush i ka do njerëzit në shumë fe, e në shumë besime? Njonit e limon lopën e sali a.s. që ashtë mua gjize, kjetëri e pretë. Kush i dojti? Për nga marja lotë? Jo, mendimet e veta, e pëshi, Kër epshi sëndon, hitë në biment, edhe sëndon në kotë, jalo në menden, edhe që është një shpirtrore, epshi me i sëndu të dhijat, atëherët shka bajnë pra? Banë hoxja një pëjtje, kur tjetë pështu, banë hoxja një pëjtje. Tëtë në fejtë e ke ketë të tërbuluar, si u danë për para, unë për të pisë tashë, jo të të tërbuluar, për të kështjelët. Qëka i bonit divlezën tashë një një një muqun, si pë Kushe boni që një një një gjallë, tjetë shumë ndershën që jetë që tjetë rakizji. Kushe kaj që i mjeli shqiptarë në drugë, drogë, eshtë i një drogën në popullin tonë, gjallë që i para 15 vitëve se kanë ditë miletë i jonë shka asha jo punë fare, se kanë ditë se në dëgjojshmina në Gjamaika, në Gjamaika a gjë sirimavo bandaranaike, ku së ndonë në qitetin Kolombo, në fundin e Hindijës, kështë nuk e di gjografisë, losteri i varëm në, në kontenet, Hindija ka një loster po është varëm, atë ja është ta i losteri i Hindijës, në në plafonin e Hindijës, te kam të në kontenetit e Indokines, atë ja është, te qiteti Burba, ama jo Burba kërët, jo, jo shtrafë, është një qitet e ka emnin Burba, nja ka emnin Birba, Kështu, kështu që njerëzit nuk e dishin shkak jo pun fare se dishin njerëzit tonë. Aso kse nuk e dishin ato? Kur gjohë burat të ndershëm? Për shkak se populli jonu mirë të vetëm me halalin. Populli jonu mirë të vetëm me halalin. Populli jonë dëgjën të hojgalarët të cilët kanë qenë une pa ofendu, asë kanë me balë hapt, asë e thëmë, hojgalarët e tonë në kohën e kaluar kanë qenë nëse i krasojmë me qina të shtarak derin zastavnik ma i madhi ta shash ma i vogli major me qinë ma i vogli ashtë major në kumanov 1936 ka qenë hodgja me fakulteti vetmi mumin e fendium bash i këti pshati bash i këti katuni edhe ata i vetmi në maqedoni në gjithë i ditin maqedoni nja ka qenë shkup, nja ka qenë të dhe nja në gjakovë Pra në shqiptari i treve Tre, tre gjem I ka pas populli jon Me fakultet 1936 Katërdet e di Ka kumanova sot. Një bakalion Katërdet e di Kur katërdet e di Qarkolojnë këtë teren Ka katërdet e di natë hinë Natë haramin matë keq Pita vjen kjo Kushi dajti këto Kushi boni këto Ku që ju tha njerëzve meshti i kryen të në haram? Një ku tha mështelu se fështu uftja i keq, a i desi të regonë se anë shumë i shëndush. Pa unë e së të marë, kështu tha, unë e së të marë vesh për një zetë në rëgjërë. Kështu tha, unë e së marë vesh. Kure pomë, a i tha kështu në vitin 1970, kure pomë në vitin 1985, me didrungë në heske në borën e spitalit me didruna në borën e spitalit. Po ku jemër i fort, ku jemër ti që hapë shëkmishën, ku i ke mërë ti ato pula, ku i ke ti atë fëqi që e patë e ashtë bukur, ku e ke atë vitalitet o popol kërë u mirë shëme halal. A ke harru? Se ke hinë rrugët e këshia, a ke dëshirë hoxajot, takë thanë sistemin jetësort babëstanë, edhe të babëstem për një 35 vete mrapa. A këtë e shirë? Shtita shloj videon, më një harësha. Ku ka jetu, baba jop, edhe ku jeti. E unë e peatru si pra një pip, një sunës, video se dhe për e shloj televizorin 35 vete mrapa. Baba jop punoj i ke shumë, hargjaj i ke pak. Për qële filmin shqip posht, lentën. Së zindanin, për qële shqip. Baba jop punoj i ke shumë, hargjaj i ke pak. A i rike me gadë, e pas tajtë vetëm një alitrik e kalket e shpija. Por ezin e ka pas dhëtë bonka, rrimën e ka pas dhëtë bonka, në lëne ju ka ble grave në preshevë, hasra ka ble përëzë bonka, që të i ka pas të jetë, edhe ka ble një pardimia dhëtë vetë për nërën e nderuar, bat ka shkryishin tigar pirot, për bajram, su kur shtin javë që jemi para bajramit, gjithë notën na në i majshë më në krye, nga se vdoja që i kishmi se nesër, kur me shku nga të punë të tona dhe të nebajramit, dhe të herë nga dilke gjumi, a i diti këto mastrape sa janë pak? A di babajot sa kapitu pra? Për se le filmin, babajot në vitin 1900 e 57 i ka mor 35.000 mark pidohonit, se i ka mor 60.000 bonka, 35.000 mark kanë bon. A i ka mor 35.000 markë për një vit, i ka arëgju vetëm një mi markë ma strafë më të mështë. Për qatë a i bleke toka, ba i ke dardë, ma shkojnë ke në gjëllëk, edhe i pra i ke gullën 500 kile. Kjo ka e babët tanë, apë e do tonë. Për tëllë të ashtë filmin, pra, ti ku i e. Ti s'punon hëqë. Ti s'jamot hëqë. Ti bjenë me fletë sa atë 25 qërë sa atë 45 për gjumit. Qështë të pra, asë gjë nuk s'jelë n a shum harzon ti ke ni me pa ni me jashin marke ke morsi vet ni me passhin mark rim veç rim ti e ban kozna bunden traçin mark vllavi jot e ban traçin e 50 mark un kam baj 11 kg kina ntrop ti veç me tu bon i vi per yakne po e he po veç çetrin ti e kem astrafiron ti e havalen sfi havale jo puntor argat havale i çetrin sfitui ti hitë s'punot, ti pak fiton, ti shumë hargjon, e pas taj ti ki bëmve, baba jët ka pas qezë, au s'pupi ati ka hargju kashë, kashë, limuzina babëstan me kashë ka hesë, me kashë ka lidim një kashë, vejrës një të më, e kështu pra, ti hargjon me diburia për masë, dhe se ti lavdrosh me karburator ti argat, turbo, turbo hargjon, hakaretin mas e masrafi të ban, edhe ki qef me ongër limusht, me flet botë mës me punu hiqë, me A pa dhe ku je? A pa dhe ku je? E mirë, këto, ku të qojnë këto? Këto të qojnë, unë e po të kazdoj, së kam dalë prej këto, këto mrena, jam mrena, jam hala, jam ta mrenda, se kam dërmen me dalë bile. Këto të qojnë me një varëfëri, e cila varëfëri u cilësu nga goja. E Muhammed Mustafa s.a.s. sa, kja del fikru enjekune kofra, Sa po qaralli që ishte hemen të ecun njeriuun me thand ska zot, se me pas pas ngjish dhon edhe mua. Ai shejtani yaidukum al-faqr. Shejtani po dojnë po ju dëm të varfur, mu para te po ka skoni skoni ta molskoni. Aje po ndake druga, marë pasi mi marg nit pro me të rintu ska probleme të xhapa ashti. E ska probleme. Shejtani çka po ju don? Po ju don të varfur, po ju don të varfur. Për i shërbeni dreqit edhe për ju shëf Për ju lëndë varfër Për do në më ju, ju këthit e mas Allahun kur anë tha Ash shëjtanu ja i dukum ul fakër Shëjtani për ja vafronë varfërien të dira Wa ja muru kumbil të hësha Edhe për ju urdhënën për keqë Për, keq, për ju urdhënën për, për, për negativ Tha o oh, ju salihi a.s. O oh, ju popull Asja vbonja Allahu të mundër sarajet jetonin rafshë As yolboni Allahu bmundr ti keni shtëpitë bukra në brigje? Po. Tankuru ala Allah. Thonni alhamdulillah. Thoni falëmindare të Zot. Falë, wala ta'fū fil ardi mufsidin. Mos bani rregullime. Mos bani as rregullim çenka edhe me hes me ditull me ditën pull me shparti për u. Edhe ajo çenka rregullim. Prai këtu po fillon ka për shkak se mos asoj ka një niyet keq brenda. Në ajetin shtatë dhe pes Kala l'melë u lëdhina së të këbaru Min qaumihi lëdhina së të daifu E gjemoti imen dhe madh I saliha e salamit I tha ative besimtarve që ishin të dëvatshëm Edhe ishin të urt Ata që ishin të mbuluar Me rëzike edhe dhamen nga dora E majt E fliçnive të mëz besimtarve Të kohës së saliha e salamit Than, limen amen e minhëm E ta alamone anna saliha Në mursalu min rabih Tha abash mendoni ju se Salihi ashtë i dërguar i Allahu për nga mëra O, o gjemothi jam i ndershëm Kur s'ka luit me to dhe a njerit prej veni në këtë aspekt Abash mendoni ju që tonë gjami se hojja keq ka po thote ka me vena A kjo është i kdo? Në këtë do njanë të në asilët? Po, ndë gjopra, Salihi ka qenë para nja gjashtatë mi viteve Mësë paku, mësë paku Thanë, ato, jo besimtarët, besimtarëve A bash me ndoni se salihi ashtë i dërguar i allauta? Pras pas kanë druhë kur gjo, pas mi heste para Qa ti kanë shmitet partë të ton? A bash me ndoni se me vena? Thanë, inna bima ursile bihi mu'minun Thanë, ne, me ati që salihi a.s. i kar Ne jemi besimtarë punës ati që po e sërët Kështu tharën besimtarët. Në jemi besimtarët. Se zati, a i qi ka i monë në zemër, a i qi ka besimin në zemër, a i nuk e lëhatin rrimat edhe frimat faktikisht. A ki pa gjëmotin dërshëm unë, po ja vëqe ki një gjotash, jam i, i, i detirushëm me alboj gjonat qarta me shembuj. Në që ketë katun? Edhe në katunin që të afer. Unë jam hush tash, generat a e me përra muë e jo? Qetra generat. Dhe të të të të të të të të të të të시 pra muë. Kër ka hi me falë gjumon, ka dal me i gjithë një të diy vetë në fush me e bo gjëmotin ta ma. Për me falë gjumon. Se ka hi vetë edhe dë diy vetë. A tre duhet me e falë gjumon. Hoxja dhe diy vetë drejken duhet me e falë. Që s' arriba regulli. Hoxja dhe diy vetë e falen drejken duhet duhet me e falë. A hoxja... Edhe e dhe treve e qërë, e falin gjumon, dhe me thonë bojnë hidbën, e falin gjumon, e sëm ka gjeti, sëm ka gjeti mjeri, se katunin muslimani ka pas hush talë të shpi, e së talë të shpi kanë pas ka për zbura, veç 315 vetë janë konë të mdojnë atë katun, ku ti moraj me falë gjumon, ka të nga në përfushi ka thonë njerit, o për i zatë zotit, dë banu i treti, e gjumon të fali, a i ka thonë, a i qetri ka thonë, që i bërë bashkë me lënë lavrëna. Kështu ka qenë? Kështu ka qenë? Kështu ka qenë në gjëmatin dërshëm? E për kësa i punë në shka duhet me bo? Për kësa i punë në duhet me pas një frikë të modhe edhe një konsiderat. Një frikë se o zotë më thëndodhe më kështu edhe një konsiderat se aqë islami ka isulmuar deri sa njerëzit I çun ja ban si deri atica i Xhuman, lavrin për Xhuman mos ta loje. Deri atif armun bingjet. Çto i përmun qert i kanë përmu bingjet te njerëzit? E thash ti si çjo. Si çjo tash ti prishëm. Do thot, po hes të para po hes. Po hes ka pak të para, po po hes ka lisant të madh shumë i madh. Një Si kur të na korëngërai mbi ta bishtit më, e çer kan mundimi u nxit për ta, me na ngraju të dy na kërcuana, na nshgjedhën çafën edhe para. Kjo punë po ndodh. Kjo punë po ndodh. Kto zban këti çerëve do të mjao vodë medie, se nuk ngrahemi të mrafa më. Ne do të hahemi të para, ne do ikim. Muk shtu, muk shtu të ikim. Nuk këto, nuk këto ishte edhe aty harë. Dhe mos e nguslokon, çe që bashçi ti. Bashkopocsom ku joti kur thui shpora shumë keq njeku i thot njonit prej smud dhe shi qa, këtë shirë mu shëru po e mirë, diagnozën e keti e ka emnin shëqerë, qështu thot e ka emnin shëqerë, smundja e shëqeri e shka të bajt doktore për një pra, amëlsin, e di shka të bajt s'ka amëllësin bo qështu thot, amëllë s'ka mo e qështu thot ki i arani i thot doktorit prej sot dhe ta ne ma veç amëllësin ka me ongë që ti ki do milonën e sartat e do të gjeltat kej, veç të amla. A shërot ki? A ka kin kok? Doktori zhët mësha amëllësin. Kë dhët s'ka që të rësen përvesht të amëllësin. A shërot ki? A shërot qëtë këtë njërë? Ki pi sheqerit? E te nëna sheqerit, himrena, mund mojën, thësë himrena, ki kurës shërose, ki këtu ka probleme. E kur ti thoi njëri ju dhëna, o gjemotin dërshum, Ik një preasaj shka Allah u gjellë e gjelalu e ka ndalu Kur të i shifë është njërë ditë në esërit Drejtë të në nëbure Drejtë nëbure E shka përpojnë? Thojnë, ah, kështu përpojnë? Ah, a i pari s'ka dit, aj A i, i s'ka dit, me unë jam specialist Ti me muë, ej, ej, kështu Unë jam specialist ti me muë E dhe shkon be natë burën ati qetrit E dhjip në dhjimë në mendherë prej burës ati qetrit A ti kuat për lija i kuat gjeg, gjegët ki qetri mrapa. Tha Rasulullaj me një hadis. Ketë hadis e kam për qëllim me shpjegu tash. Tha Rasulullaj e së në të sëram. In meseli, ua meselu ma buis, buis të bih, tha un edhe shembuli im, tha jash si një njëri që ndezin i zjarë në shkratin. Më në dhe, edhe mi apajrin dritët, tha ato fejale lë farashu, jes ku të finnar, tha ato fluturat, E kanë një tabiat shumë të kësh, interesant. Mos pa u dinë për vete. Ku ka azar me hujumë aty. Jam do flutur anotën, si të ka azar. A keni parë Labnjok i kerrën ta i mbushim plot? Ato s'm shkon shumëj, po në me dy dritave drejt drejt kumitët. Kto edhe të labmajotë të spija fillën do. Natën rraf, ras, rraf lavës e mas dritës pra. Sa rasulullah un jam. Ni si ai që i kanë ndezni zjarr në shkratin. Ei prit flutrat mos bini tha. Un po ju priti ju mos bini tha pran zarmën e jahenemit, amasa ju tha s'po e leni para. Un po ju priti, po ju them moni se kjo as haram edhe kjo Allah, tha un po ju priti mos bini, ju po bani oxhum behitë zjarit, tha kështu om me ti jam po e bani ju. Ash sa njerëmi mirajash, çka po do me të prit mos me rran zarm. Tash i ndershëm ai cit mar për dorën urën e ngushtë me cit maton. E kur të mërë ishte i në midi stranit, ura tra, s'ka mor një një përdore, një koncentrum, një që anë shi profesionalizum, me i qitë njërë ditë matonurës për trani, e të merë përdore, po shte ke lumin e trazum, dalga-dalga me uj trubëll, banë gurt mëllojë dhe romen lisa me veti, që mëra timon i shonin së në të gjojnë kur, a i të thëtë une këse. Se unë jam i profesional për këtë punë, e të merë, a i të e o ti ka një, s e mund mi dje stë ati trani të zhukadu alëleka. Anëgjit mi. Këtu së balë me një vrita, anëgjit mi në di. Edhe nëgjit ataj zverë, të li pe orëzën qatë trani. Unë e se di këtu ku shë orëzën. Këtu orëzën të ditë, tus fatan rafnioni këto dit bën ujin e trubull pra ktu është çështja tha nga mëri allahu xhelaluhu ato adopti qi konsideronin te adopt un po i çes pri illumit po i çes për traunin keton e ato po bën menë mall po bën menë mall po them jo ne kemi me vën kadal çudo ta strojm po stëqjen ti baim do biseda saktë për bisedë ktu është për meher po se keni rast Një, një rast që të sash një herë në gjaminë se së prish pun fare, në nuk kemi të ugut, autobusionë këta të nejtë me një vend. Ju e dinit mirë se sash një ditë moti, a i që i deshti gëmorin me kaliu prej urës, edhe për ngrej për kërpeshjit e për araj u ngrej këtë mas, ishte ure në ngusht, gjimës dite i kaloj. Shka me po? A i ngrej, ngreja, i ngreja, edhe i kaloj një gjimës dite, i kishar këtu mo, Tha për du me qitë matonë, tha pse ka prapa për qëtë? Që të thaj hodgja, tha pse ka prapa për qëtë? Tha shfar ka prapa, thë të halos për shepa? Tha, une për ngrej, që ka e ka kryim, ka une? Jo tha, pëthe e shpinën, tha ka ura, tha dhe ngrej. Tha ti ngrej pak, ka ngrej atë të mas pak, ti ngrej pak, lisho pak, e provoja i gjolli, këtar këtale qitja nena. Tha e fëndi, qka kjo pun, e tha, kje e ka të marën që kënena, biro Qështu këti apretë, të prapën të njërzve ki e konsideron morë. Se është i pa shkollum fare, didit ki si ka bërë para mësusit, hështë ki i vzdi, ki të marën e njërzve e konsideron prapë, të prapën e njërzve e ka marë. Tha prapë, ti dëjshë me shkollën, e këti, me shkollën e këti me adaptu vetës, jo këti idush me adaptu, a i që ishë marë vashë. Këto shka i kanë bë lopës për nga merit Kësi kosë në qafë Këto qësia Mëgjizën e për nga merit Për e prakë me kosë në qafë E për ki mira, së ki qësia Nuk banë Allahu gjëlle zëleluhu neve Në ka spjegu qartë në kurani kërim Shka të bani? E thonë, e qovë për nga merin Allah A i dhashë mëgjizën e unë ati Për qafoni mëgjizët e ati Për qafoni idejt e ati se vetëm mirë A i ju qet قال الذين استقبروا إنا بالذي أمنتم بهي كافرون ثان كافرات ثان كترا قال اه قوم الصاليه اه نثيه شئ يوفو بسوني فراء نا عجو اشتو ثان نثيه شئ يوفو بسوني نا عجو نهي منه ننغره تبعة ننغره ميتمان كثو يخسر قبطي ميد تلاتي سيلاك التشام بل نهي ننغره نيو تبعة ميتمان ننغره تمرة سنا تمرة اه كميمان فاقروا النه قتوا sa ja u prejnë ljopër dhe Allahu gjëllë gjëlelu wa kaluja salihu tina bima ta iduna, ta iduna in kumë të minës të sadikin kur gjë ljopër? ljopër shkër? pa aj edhe ma zi than eja salih aje e përgëmërë sa po ljopër është mu qizajote po e prejnë na sa po e prejnë sa haj dafë shka po prejnë tonë të atë azabin që të berej të këshiri a ka gjëma të jemë ma, ma, ma, ma marise kjo Se hajde s'i urna, apër thot i ka me nga gjithë, bishkapi Allahu si da nguzë mi lopën. E prë, se e prë. E hajde pra të zapë, të shofë mi ke kije qëshë. Ta ta akadhet humur rëgjfëtu, fa sbahu fi dërihim gjethimin. Ta Allahu qëllë dhe gjelalu. Unë i avdri dha tokën për i poshtë, në shtëpite veta i lashtë ramë dhe të vdekur. Në shtëpite veta pa lujtë fare. Në shtëpite veta pa lujtë fare. Kuska që dhít, e në meneve në dersin e ditë, simet. Ditën e ditë Ramazanit. E wa emina ahlu l'kura anje atjehëm bësuhum bëhëm na imun a mendojnë ato njerëzit e fshatit e qitetit për azapin e Allahu gjellë gjellalu i sili ven e ato që ka janë të bo? Janë të fletë. Janë të fletë. A jetë i ditë, ditën e ditë në Ramazan që kemi spjagëvu simet. E wuhum kailun ose në gjumë në të liskoj. Gjuminatës, qëtri gjumë të lishti. I me zditës, në gjumin e me zditës, tha, Allah u gjellë e gjelali u kurpi që i këtë dinim e të veta. A i nuk po baj, nuk pe kurdiske sahatin, këshirën i mara e hey, ju. Psot dridhe tuk, a sahati, 5 dakikan, 8. Edhe të në nashka bojnë, në dalim kejtë për jashta, edhe dridhe tuk, edhe në apethojmë, a gjatë e pavën. Ti thoi që e përnëndodh, i shka përnëndodha, bërra të dule me vlo që e a përte shpija, shka kima, e dridhësht e alasit du. Ajo, ta, jo, unë të venë gjumë, tha Allahu gjëllë gjëralu, e pas taj të taj qojë dënimin, po ashtë interesant, se sa kam me të nënçmu, kur ta dridhë i tokën pëjposh, ashtë shumë që di e modhe. Sa kam me, sa në nënçmu në Allahu nëse bom me ashtë i thoi? Në shkup, kobe, kobe, kua kobe? Në jugu në Japonit, ashtë një vene ka emnin kobe, ashtë jenë dridha tokës këra bo, në gjitha vendet, ashtë më rranësi me ditë, se nga këra vrinë tokë kanë vitin 63, kemi qenë të e thi duhonin, ishte sa ati 5 e 25 në mëngjes, po sa patë dollë dili, kejtë njerëzit në gjumë, papundë, kejtë në gjumë, veç mitë, 5 më daki ka për para i patë në lishu vendet, ato patë në dollë në borë kej Lopët kejti kanë paskëput kërpesht atë harës Se hajvan të këpusin kërpeshin si të mujnë në trasë Edhe ata 5-10 minuta për para Mosat edhe hajvan të mitë Gjithë dalin në borë kejt 5-10 minuta për para Se to ka përdo mu drirë E veç ti aishka i këthonë Allaute dhe jangusë mu gjithës Veç ti flenë Fel në atë moment Fel flenë dëri kur Dëri sa të rafshosh Edhe të vërtetota Allaute gjëlle gjëlelu Hujëlle shanu Të ne vinë kur t'ja shtinë kallën me ndërblokit ti t'angullin në qaf po po bo një vdekje edhe një qeter edhe një shkamos një qeter e shumë njana mas qeter, një qeter, një qeter në qeter në qeter në bi qeter ma i sëmërami në vend se dvorosin gjemoti i gjumos me dimi vet dvoros bageri dvorosin me bageri të gring ropër edhe bulldozheri qëtjin edhe t'mlën mantepër i pandershëm jeta i pandershëm filimi i pandershëm barimi edhe ditën e kiametit në gjallës ka në nehum gjeradën mund të shirë në formën e karkalecave edhe, edhe të, të, të ative flutërove përshkak se filimi i pandershëm, fundi i pandershëm fa fa shbahu fi derihim gjethimin ja kështu ma pra a sa shturë një mi, 15 minuta me, me, me mobilin e vetë me qeni informuan prej Allahu dhe gjeleluikse ku do me ndodhë diska E pra, ti e përdo me të shpëtu, e ketë zëtnijen të ndërtoj, ketë palat, përdo me e borë rafshme të okë, a thak jo punë, jo e ndërshme për njerëjun, qatë shfërë, qatë shfalë më rënë gafleta. Fa të wella anëhum, ajeti fundit, ajeti 78 thurët, ala rafshët, fa të wella anëhum, wa kaleja qëmëi, lëkad ëblëgëtukum risalët a rabbi, wa në sahtu lëkum, wa lakinnëkum la të hibbonë në nasëhinë, sa, o, populli jam, selamu alaikum, jam të mirë, pak para drilë më të tokës. Allahu i informën kafshët, e minin, e s'pe informën të dashurin, sa, jasali, lërgohë prej të rejnit, lëshoj e vendin, ikë se për ndodh ajo që ti e zban me të ndodh se ti e të du shumë, sa, lërgohë, sa, o, popullu në shkova, juve për ju ndodh ajo që s'keni mundësi me ikë, se ju nuk për mbesoni edhe ju ka arë momenti fundit, Walë sahtu lëkum, thë shumë nasihat ju kam dhonë, shumë ju kam sëpjegu e popull, nuk ju kam lënë argument pa ju sëllë, walë akin nëkum lëtu hibbunë në nasihin, thë a ju populli jemë, nuk përdoj shi atë që ka jep nasihat, edhe nasihat nuk përblësë shi. Unë um shkova, thë. E pasaj, Allahu Gjelle Gjelalu e ka lëhatë prej poshtë. Me qenë dëni shkenktarë, këtu dëni sejzë më logë, do të mirë, Javeni, kjo fenomen natyror, drejtmoni ar, për me dal, për me, me ik prej përgjëzies. Kto fenomen natyror e kanë ndodhur shumë herë përpara. Ky, kta, hoxha, kta për do të ndodhin, kta s'ka problem. Fenomen natyrora po. Ku bre natirore, ven, po, ven, jo. ven, bre po ku gjetë për fenomenin natyror me një vend po e me një vend jo. Natët që në vend as ka brë natyra. Po ku gjetë në qytetin 5 milion banor e nuk shkoi ashi ku ka cep edhe 10 e gran mal parizat zotit. Tha. E tha njoni, pra Po drilën tokë, tha, në drilën nuj Në drilën denizi U drilën në ndërëzi, denizi U drilën deti, toka ndërëti, në ndërëti Në ndërëzi para 20 viteve Shka ndohë dhe të ne Tani një më dhëtëmi metre u ishkoj për pjetë në al Për i tramës, një më dhëtëmi metre në al Tore ato se dishin vetën se ku janë Apo do në ndërëti, pra që e ndërëti fenomen naqiror hoja fenipos ju sogjal nuk jeni të informuar se çka po ndodh hajde bismillah takshir me çka po ndodh ja prasa ski fol ti po fol une ape gathna gathna gathna poshtë në tok formimi i gathnave një gathi me gath në të kundërtën s'ka medalaj e kordoje medalja eksplodora dje poshtë shom ç'a eksplodimi kanal të në Meriven kusën ka shpërthi e drivë tokën, që ati kua është manë me dikë, i thoi në piqendër, që ati është grada, menalë, jam e të marrë markalivët, jam e të rikhterit marrë dhe ule po të dishtë nga diska halë jemë, që është që në gasnë po të dishtë nga, jo jo, e diska po e dimë shumë mirë e dimë shumë mirë po të me në kalzumeve e pëse në qatë venë bashkë gas pëse në qatë venë bashkë b edhe pse nër një popël, pse, pse këto kej, a ka një kush pse, që i përgjigje s'ka, ka një pse në kur anë i kerim, pse ata merituan dënimin, ata merituan dënimin, kjo a pse, edhe kjo a përgjigje e kësa i sfeje, o zot, edhe nëse kemi merituan një dënim, ngreje prej neve, o Allah i onë nëse umeti, i Muhammed Mustafa sallallahu alai sallam, ka merituan me qenë ndëshkua në ndëshkimin tanë, lërgoje prej ati në tërsi, Zovënëso me rahmetin tanë neve Se ti e ke Rahmetin matë malë se i dhrimin se thaj Inë në rahmeti Sabakat gada bi Rahmeti jam, e kam bulu i dhënimin tem Özod në ketonë Pra nonë në rahmetin në letë jetuj Në vor rahmetin tanë Në jetë rahmetin tanë Në basjetës rahmetin tanë Në ahirat rahmetin tanë Edhe konsiderona Prej ropëve tu që ti i donë Të gjithë së bashku në amazin kabul Të gjithë besë bashku në amazin kabul Allahu gjëlle gjëleluhu në bëbë cina pjesme zmat teksajale spjeguste ksaj barci teksajale edhe aplikusit ma te mir te xive kohave tas selam aleikum wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin al fatiha